وَقَتْتَوَّرَ الْإِمَامِ غَزَالِي فِي عذابِ القَبْرِ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ اِثْتَلَاثِ مخی شاہ صحب زیر نصوص عبارہ کی دلے رائے گاہ نے پیش کری اس په یو ځین مسله کې د دې اجرا کې خو دا خبره ذکر کوي چې په دې کې زه تنها او یوازې نه یم بلکې امام غزالي رحمه الله تعالی په یو مسله کې دادرې واړه ذکر کړی دي بسامت او قانون دای دا چې خلق د جزئیات او نکلیات څخه یې جوړیږي د زیته وګورندا غوړ نه کلی سکی هغه په یو مسله کې ذکر کړی او ماته نه کلی خبره وکړه جوړه مسله د عذاب قبر دا اول امام غزالي رحم الله وتعالى د دی مسله لږ تمید ذکر کوي مختصر غون ته تا قبر په باره کې ایات راغلی ووي ډېرو یم غظالې ده محله تعال ووي چې ددي ادي ظاهر شته او پهغې کې پټ راونه دي وار چاته دی حقیقت ظاهرېدللی نه شي نو بس په لاډورې دا وي چې کم په حیث کې راغلی دي زمونږ اگر که بان دیګ زمونږسترګې نه او زمونږ غګونه اوري نه او زمان دا زمونږ د غګ او زمونږ دسترګې نقصان دی دا حدیث حدث نقصه نه دیظار س شته دی زمونږ سترګه هغې مشاهده نه امام هم غظاللي وي له دا چې په ظاهر د دی روای باندې ایمان را وړي کار ديې او سړی دا ووي چې ظاهر څنګه لکه مونږه خپلهسترګه د روژ نه زمونږهسترګار شووي یا دغې وي امون غوگون آرساوری او دغا ناوری اوی پا دکا نره نروج که ماروینی دی دنیا او دقا براج ده ها او که دا سوک سوالو کې نو امام غزالی دا غدری صورتون دیزه اجراکی دا کم مخ که چه دری صورتون مخ که دری زکر شو ابا دې دې دریو اجراء کوي پاري کې جواب معلوم شي وق قد صور امام غزالی فی عذاب القبر ناح یا ولوم نه غزالی کتاب دغی کی تل کلمقامات الصلص ہے سو قال امثال هذه الاخبار لها جواهر صحیحہ ذادس قسم اخبارات چې دغه جواهر صحیحہ دی او اسرار خفیا او پر تر ازونه دی بکی لیکنها عند ارباب البصائر واضحه چې کوم د خاوندان دی د بصیرت خاوندان نشه اغیت بالکل واضحه دي کمل لم تنکشف له حقائقها چې چاته دی حقیقت منکشف نوی او خار شوی نوی فلایم بغي عین کې راځوه را مناسب ندی چې انکارو وکړي د ظاهر ده دینا ولا اسم لي ايون كه را بل اقل درجات الايمان التسليم و كما كما درجه ایمان چې دا هغه من اللي وسط څنګه د दिवसाه کا شانتی رسکی ومن فاين قلت فتواجه فنحن نشاهد الكافر في قبره مدده منو کافر لره په قبر د دې سموده ونراقبوه او بیر, بیر خیال و تکوه بیر توجه و تسکو ولا نو شاہدو شیئن من ذاری کا او منگ دغه دقینا یو سیز مشاهده نکو فما وجهو تصدیقی علا خلاف المشاہده نو سرنگی منگا تصدیقو کو سنگ سنگ او منو چکمدنو آغا سیز شا خلاف دا چا ندی مشاہده ندی نو فعالم اند مقامات في تصدیقی دری مقامات تستاده پر په پا تصدیق کې بیا مثال یادي هازه اوله خدا ده چې بس یو مستقل عالم و مننه چې هغه ته عالم ملکوت وې عالم غيب وته وې عالم مشاهَد وته وې داسترګي چی دا د زمنګ داسترګي ودا ده دا عالم مشاهَد دا عالم مشاہد سترګي دا عالم مشاہد سترګي ود عالم مشاہد سترګي هغه چې کوم د عالم غیب د سیزونو مشاهده کولی نشي دا عالم ملکوت د عالم غیب د عالم مثال سيزون مشاهده کولې نشي پدې سترګو کې د غیب د لیدو طاقت نشته او پدې غوګونو کې د غیب آوازونو در آوریدوس نیشتا طاقت نیشتا نگوری پا دی جهان که در عالم غیب سیزونه ها من گه نوینو لکه فرشتا در عالم غیب دکنه در عالم ملکود تا نبی علیه صلاة و سلام سر با جیبریل راتا ویهی بیر اولا صحابو بن لیده و نبی علیه صلاة و سلام با در صحابه کرام ایمان و پراتلو در چا بانده جبریل بانده او اغیی جبریل لیده نا جبریل سن که نی لیده اوست که یا او دا خبر نمانی دا چنده وی سوا مایی مغزالی وی نبیاد اغا پا ملائکو بانده او پا وحی بانده خپل ایمان تسخیه ولو گی اولی پا دقیس روڑی ایمان روڑی او کلیبان د برابر کې پز دا غنري عذاب قبر بارا کیسه کوي خبري کوي نو په دې دنیا کې اوس مختزر دی یو سړی له هغه ته ځان کدن شروع شو دا چې ځان کدن شروع شو دغه په دې دنیا کې دی صحیح ده که نه لږ دی دنیا نه تله نه دی په تعلق له چا سره شروع شو د عالم برزخ سره د عالم غيب سره تعلق شو شو شروع شو اوس هغه سړی هغه غفرشتي ویني اغار چې مشاهده کوي خوما تا نووينو حالان کې مونږ سره په کارټ کې برت دی مونږله خزت کوو تکلیف ته تلیف ته مونږله خپې موږ مونلو کوو او سره د دینا چې هغه سره کومو سیزونو د عالم غب تعلق ته غمونګ نه خصوصو او نه ونو زمونږ پهستکوو کې عاالې غب د لیدلوطاقو نشته د عاې ملکووت د لییدلوطاقو نهشته نو لنډه دا چې او منه داس عالم چې مار مارری اجداد اجداد اور ور ور دے غروز غروز دے ارس دی صحیح لگا نا زماکا زماکا د اسمان اسمان نه فقده دی عالم نه دی عالم مشاهده نه دی عالم غیب په اسمان نه صحیح لگا غیبره افتاد ابرو افتاب آف دی ګرس بادو بعد افتاب دی ګرس د دې عالم غیب ارس سدی جدا جدا دی ول خل خپل دی بس دا ولا ذکر کې فعالم اهدوها هو الازهر والاصح والاسلم دې ترجیح ورغله غنا شاسم ول څه ور کړیو ترجیح انت تصدق بانها موجودهت شه ته تصديق کوي انت تصدق بانها انها شه ته تصديق کوي په دې باندې چې دا موجود دي وهیا او دا ماران و غیره شي دي نو دا تک ور کوي مړی لراواله کنه کالات شاهد ذلک وطرده مشاهده فا ایدن حاضره العیر داسترگی دی دنیا داسترگی جدی داستر دا نیدی ساله دا پارده مشاهده دا امور ملکوتیو دا امور چا وکلو ما یتعلق بالآخرت او کمسی زنج دا اخرت سر تعلق وری فهو من عالم الملکوت اگر دا عالم چا ندی ملکوت ندی عالم غیب ند اما ترى صحابه رضی الله تعالى عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل لا دليل تنويري ني په دې دنیا کې د عالم غيب څهونه مشاهده کېدلې نشي چې دوی وسه ایمان راوړي صحابه کرام او ایمان راوړو په نزول جبريل باندې وا ما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بانه عليه السلام او دا ایمان لارو چې نبی عليه السلام څخه یې مشاهده فا کوي فاين كون تلا تؤمن کته دا خبر نه مننه اصل ایمان به ملائکه عام و صحیح ده که نو اول په خپل ایمان غورو که بیا په ادب خبر کې خبرې کو نو صحیح کول د اصلی ایمان په فرشتو او وحی باندې تعالی رحمني و ان کو ته امن ته به او کبه دي سېنه دي سراولوی و جو وسط او دا جایز ګڼي چې مشاهده نبی صلی الله علیه وسلم کئ د هغه څه چې موږ مشاهده نه کوي umat کی ف لا جو ذاه فلمید نو په مړی کې وړ دا خبره نه منې په چا کې وم نه په مړی کې نه و کمه انمالله او لکه څنګه چې مشابه د آدم نو د حیوانات سره نه ده صحیح ده که نه اوس فرشته د ساله مخلو دی صحیح ده که نه بلکل د ساله مخلوک دی او مستقل مخلوق دی خود دید جهاند انسانانو د پریانو سره او د حیوانات سره مشابه نه دی نو مونږه ردیو جن ردیلې نشو ودکه شانتې د قبر سو مار د دنیا د مار په شانتې نه دی دا غیر لړم د دې لړم په نه دی نو مونږه مشاهده کولې فالحیات ولا قارب التي تلقى في القبر ما اغم رانا لرمانان چټک ورګي په قبر کې لیسث من جن سے حیات العالمین دا د مارانو د علم زمون پلهې بل جننسون آخر وت درهکو به حاستن وخوره اویدراې په حاسه اخرا به لګه به په نه شوی دا س م خکې خبره وه هل مقامستانی دومه مقام دومه دا ده چې تو وای چې لکه ګوره مړ دی او ق دی او د کاپر خبر دی او مونږته په کلو ګورووو مو په کنه مارولې و نو سولې ده ډراله مولې ده خاصه ده پوي ده پاربا وې چې یو مثال و ده ته وې نایم و ده ته وې دا قيده نه ده قریبه مثالونه نه سابې دي ولکاز ساده پوي ده پاربا وې وې کې کنه نایم دې و ده ده هغه ته کمرونو نه صفای کې را پاس خولې پرماځي شکر دې چې خوبو څوک ورته چسو او خو راغلی او خو په خوب کې په دغه باندې د پاسو ګولډي سکړې والی ا دې مخه ورمنو را ټک لا ګولې کاره ا په کټ دا اوخ دي کټ لا راځي ميرمنچا په بلستانه ده ستاد بده ورو کی ور باندې دا اوخ څنګه خبر باندې پوي کې کنه او په دغه باندې ګولې لا دا کټ شري انکار نه کوي چې دا کټ سکی مات کی ټاکټ مات کی او دی نه ش چې د پاسه ګړی لګول دی شلیلی نه دی فړ نه نه ده چې د پااسسه ګړ ل ګول دي او که دا خوب لوي که نه دی به مړو که خو چ را پااسې نو شکر دی و چې څوک خوب الان ته سخته کل پاغسه شوي دی تیر شوی دی تو سره خوا ک کتاب ګوري تا خصوص کړه دی تا اوخلی دللی دی تا دخت شانده باز داده با عالمی برزخی او سده خبری ده مردی ته در عرص تکلیفات رسی عرص سکیگی رسی خوب منگه پی دل تکی پویی صحیح ده کنا که دا آخیرت پر نراد لگه نه دو بدا نویزه در سشه ده داتی کمدنو گینی دروغ دی او خوب ده باز دو بانه خوازا خو خبرو بانه پوشد چه آخیرت سنگراشون دیوش وکه شيخصخت یا شو من په من به سامې مار خ نه خبره باندې پوه شوئ په د مسله رست پرت باب قائم نه که نه و لکه دلته او صرف دیدي اوجززي م سړ د پاارې مثال دی نور پهې تفسییل نه کوو نور بعضذا به خبر شا مستقل مثال قائمين. باب یم دو مقام دا د ان انته تذ کرامرران نیم چېته یاد ک چې کممن معامله د ودو هو قد عرای نوې حیت تنتل دغو کله دبینی په خوب کېی او مارو چې ټک وررکې د لره وه یا ته علم م ب ذلكک حته طره وروبه ما یاسیح تر دی چې وب چې کله دیڅوکې چ غ وکې یه اړې خوجبیننو هو او د د په تنې باوم راغلی و اجان مکانې او کله نه کله د او خوې کې د خپل ځای پاسې ټپ وي و کلو ذلك یدې من همې نفسې هر سرد په خپله دراک کوي و ایتا ازا بی و دو تا تکلیف رسی کمایتا ازل یقضان لکه سنچ چا تا تکلیف رسی ویخت تکلیف رسی و هو یشاہده اغیم و شاہده کئی و انتا ترا ظاہره ساکنا او تبیلی چه خسر کې بیغم سا دی تچو تا گور خسر کې سا دی تو او بختور دی تک سپا تر چکم بختور دی و انتا ترا ظاہره ساکنا ولا ترا حواله حیتن الاقربا اذ ذا chargevarphi rena tamaru ni lalambini wal hayy tu mawjoodatan fi haqqi idha ghafa haqqi damar sare mawjood wal azab hasil walakin ka walakinahu fi haqqi sa khayr mushahad stafah ka mushahad nad wa idha kan al azab fi al alami fi alami al ladghi wala farq bayna hayatin tatakhayyal او اغه ماربونیولو کې دا مار که سزا د مار په چی چلو کې دا صحیح ده که نه هغه ټاکې څه ده درد ادرد چې نه غي کې څه ده درد مخصوصي کې نو مار دی چې مار نشي لري خو هغه درد څه کې ماسوسی وای ځکان الاذو فی الم اللدغ فلا فرق بین حیه تتخیل او تشاهد یعنی چې فرق څه کمنو کومه ما د هغه مار کې چې خیالی مار دی او مابین د هغه کې چې هغه مشاهده دی کی خودر خودر ته سکی کی کمر خیالی ده او کمار څه ده مشاہد ده مقام الثالث دریم دادی چې دا د پوی د پارابیل د ټول میرو کنه چې دریم تعویل کو کنه دریم څنګه کو تعویل کو د دلتوم چې کمونه وي دا د مار د اٹک او دا, دا وغيره د پوی د پارسدی ویلی وره اصل کې لماره به سورغه خو نه د ماشوم درا خونونه وسره درا خونونه د مړدا ششل جنی دا نفسې چې چل چلو بدا چې ګندنو دورو قبول نه غوښوکاره وایې ده سمه دي دی مار کی زهر دي دی زهر دي اصل کې درد هغه زهر دي اصل کې درد هغه څه کې زهر کې شهر زهر بنده ته لاړ شي نو شروع کی درد دې زهرو کې چې کمنو داسي خاصه پر تره چې درد او الم چې کمنو باندې تاسي راسي ویګې کنه اوس دا غځار دي دا چې د تاسو باندې راواله بچا باندې پښتن او چاله چاته ور پارسل کوم بد غبدن سګي ونه شوی درد کوي څه وکي درد وکي پښتن باندې چې کمنو ورته ور مړنه اومبد بد بدل سګي درد کوي اصل کې اگر زهر چری شغه بدن تلاشت نو درد پاغي بنده مخصوصیږي فقیر عزیز اوس دا زار من هیسو زارو که دغه شاندو سرنج کې پراتی دي هم سره کوي درد نکوي ویني نو درد نو کوي خو شیدا دې بدن تلاشت شو سکه درد کوي صحیح ده او دغه درد تا تا مخصوص شو دې غوا نه استاذ دا جمیل مرشګونو څخه نه یو چې دا څخه نه تا ويګه ده دوی که سم په خوله ودې سي زلمه یو له کچ مار ټکی شو او د دې یو درد محسوس شو د تا په درد پوي کول غواړي څه کول غواړي پوي کول غواړي اوس دې تر د پوي د لپاره څنګه ټکه وي استاد د پوي د لپاره یو چې ډورو خوښوم لا کچ د مار چې سکرېم څه د پوی د پاره لا فص د مارڅه کو استې مالکو وسوم د مچې ټاکو سم د مچې سو ټاکو اوس دا پوی د پاره د لا فص کو استې نور په حقیقت کې نه مارشته نه ظاهرشته او درد اک کاره. د څه شي دې اک کړي کله نه کله چې کم دنو یو بل غزار ورکی کارا غزارس کی ورکی یاد هغه ور دې را باندې بلکو غو بل شوې اور بی بل شوی اور نوی بل شوي جامینی سیزی خود دیتا تکلیف دا سی شوی لکه دشا دو اور دستا دا پوی دا پارا کم لفظ استعمال کی نورو بل لفظ خونش تا و سره دستا را لفظ دشا دی دی ملی لی دا سی تکلیف ور کولکی کی لکه د مار دی چلو وست اللہ تعالی او نبی علیہ السلام تا سنگ کوي کئی تا پویا کئی تپنو نو پویا کئی دی ملی تا سنگ س تکلیف ته د کافر تاسو څنګه په خبر کې څه تکلیف ته نو اری ته په یقین او تعال چې کومون تشبيهان څه ذکر کو مار ذکر کو چې په دا درد باندې تاسو شي پوښي چې درس څنګه کېد تکلیف ولته خبر باندې پوه نشو کنه تعلم ان الحیه بنفسها مار په خپل چې الله تو الم دا څه دمن شي خو نه ده درد نه ورکه بل الذی منه بلکې اغز تاثر ملاوی که دی مارنا و هو علم و سم اگر درد زهر دی سم و سم لیسا هو علم دا, دا. دا, دا, دا زهر من هیسا زهر درد ننه بل عذابو که فی الاسر لذی بلکستا سزا چه کمن فا ها کې که دی چه احصلو فی که من السم چه حاصلی گی تا دی چه کمنو دا زهر دو وجنا فالو حاصلہ مثل ذالک اصل من غیر السم که حاصل شیده دی تابیر لن چه او داگه کی امداد دا دا الفتاوا کی تہ ان علیہ رحمۃ اللہ تعالی مختصر د دې تعبیر کړی چې الله قادر دی په دې باندې چې بغیر د مارنه بغیر د زهرونه په بنده کې چې کمونو درد مار پیدا کی په باندې شو کنه هغه ستاسپدا نو چې کمونو مارشته نلړمشته نلنداشته او ددس در شروع کی دس در کنه لکه د مار چې چاږي هغه چا. باندې پوښی الله قادر دی په دې به غیر ده مرد چی چلون نه به غیر ده ظاهر نه ده مرد چی چلو درد و بندگی سی پیدا کی فلوح سلام اس بذلک اثر من غیر اسم و که حاصل شدا سغنده که اثر به غیر ده ظاهر نه لکن العذاب قد توفر و خام خصا زابهم خ کاملوین خصوی کاملوی و کان لا يمكن تعیف ذلک نو او نه ده ممکن تعریف ده ده قسم نوئ ده عذاب الا بان یضاف الى السبب الذی مغرب دی باندې چې د دې اضافت او کړي نسبت د کړي شدې هغه سبب ته یوز الیه فیالدا چې نسبت او د کیږي بچا کی یوزا الیه فیالدا فإنه لو خلق لقر الانسان لذت الوقافه دی باندې خفویږي په پیدا کې چې په انسان کې لذت د جما مثلا من غیر مباشره صورت الیقه بغیر د مباشرت د صورت د ویقانه یعنی صورتن ویقانه چې د ویقا بسم الله ممکن تعریف وا الا بالاضافتی له دې د دې تعریف ممکن نووي مگر پر نسبت سره دی ته چې د قان په جماتته نسبت و کې تکون اضافو ل تاریف به سبب چې چې دا اضافت چې کمونونه نپاره د تاریب ب سبب تکوونو ستو سبب حاصلهتون سبب بسې شي وم ته ته حاصل صورتو سبب اگر صورتن سبب بهنی وي حاصل نووي او سراتان بهوي حاصل وي و ی رادو ل سارتې او سبب من حی سبب اراده کای نشي بلکه ک سر کې سب چې راده کوول شي د پرار د سرریسه کوه شي ارا د کو شي لا ل ذااتې و حصففات محات تنقللی و موزیات او داصففات د انسان چې دي که نه دا دلته بد اعال پررسکه ځنا شوه اغلا شو جوواري شوه او د ک پات کې دد نه په قبر ک ماران شو شي جوړ شي دا نور دي دا خپل عمل ې تفسیروورځې وهصففات محات داغس محک صفتونه تنقلی به موزیات دی نه جوړ شي چې کمونو موضات او مولیمات دردون دوون کې سیزونه تن نه جوړ شيفی د الموت په کوونو علا وه لدغ الحیات له دغ حات د دد بدو لو هغه دردونونه داسې شرهکه درونه د چا د مار د چې چوللو من غیرې وجودې اگر کو مارشته دی نه دا اوسو دی دا اوسمولهکهمونږه محخصوصو ځکه نه چې مونږ ته د ننفس نه شله کېلی ده مخد درات استعمال شوي ديسه مخد دراتکه سر ل د نشي تن نا شست او غاست نه اوبالسی نو غاخ دبد نه کی ها کای ک ته ما سوسینه کای خدای مخصوصه نه دابط اعمال چې اوس زمون نه صادری کی دا اوسم روح له در در کی اوسې روح نه مخصوصه شهر کله دی روح او د نفسه تعلق شې ختم شي نو بیا بدای احساس شروع کی د مرکزه ته تعلق شې ختم شي بس هغه روح له غضبونه شې شروع شي دا قبد اعمال دی غټکونه شو شروع